Neguko gauetan, askotan jotzen dut harmonika bordan. Zuari begira, nire herriko pagoek, txolarrek eta garoak, pobrea bada ere, doniurik izan dezaten. Orain konturatzen naiz, aberri baten bila ibili besterik ez dudala egiten. Beti zerbaiten errudun direla pentsatzen dutenek bezala. Gure bihotzaren martiritza bigunduko duen, Eder tasunaren atzedik. Patxi, ezkiaga. erdura bakarda daren lagun ikonena eta lagun artearen etsailik handiena bibegi aspertuk betaurrekoak jantzi ditzakete baina 50 begi aspertuk itxutasuna baino ez dute etorkizun bibegi aspertuk zuritasun osoa dute margotzeko baina 50 mar begi aspertuk beltzez jazten dute beren ikusmena bibegi aspertu Elkaren maiita bihur daitezke. Baina hogeita hamar begiren maiitasunak biotzuratua baino ezin dituta upatu. <tessizundan> Kaixo da on gitorri. Eta kara Itzaren ahots josekaitzeta irdatgoiko etxea teklatsoen mailan. Mari? Erak baldzen. Gaur euliartean, gaur euliartean idazten eta kantatzen eta kontatzen. Gaur euli girotan, uxue alberdirekin. Ekaitza sa biria mia garria. Ekaitzaspaldiko dago goa, uxue alberdirekin zulasenar itzekoa. Bai, ikaragarri guztorairak irakurtzen ditugu bere liburuak, bere bertsoak atxegin ezentzuten ditugu eta bere kantua hotxare. Bai. Gaur ementxe, itakan guxue, alberdi. Ezkaratzen zain, hain noa muhika. Eta mandiotik, izketan, nireu harituko naiz zio leba berada Euliia gusteko dituzu gaitz. Mm, tira, begira egoteko tarte, bai. Euli eta guste gaur gurerara datorrena, Uxue, Alberdi. Ja. E egunon egunan. Egunan. Entzule egunan. Zikinga nan eztasilo tari. Ene hondotu nesnadia la ofrecerí o liberada eta laguna artearen etsaidik andiena Zerumugazlanda Gauzotzen Denerria Ezerria da Bizitza jokoan Hartzen dudan Egun zentia Ezkal bizitzea Bizitzea Ezerriak utxau Guztiak dira Toi hotzez ez talitako Kaletan Paseatzea Ezerria da Ormako erlojubate Ondoan atxeden Artzea Bilustu gabe Boean etzatea Talan brozko baforetan Navigatzea Ezeria da Otxoak dauden Basoetan sartzea. Gaur ezterrek Arrankatuarekin Jose egunon Egunon bai, egunon, bai. Gaurko zuaitzak Goxatuko aldizu ezterria Baina bueno, ustez Ia, aladan eta bai pizka bate aritzen adintzen zaigun bai. Zeinta da gaur? Gaurko arbola astigar astigarra hogei metro luze heltzera iritsi daitekeen arbola da. Ostoak bakunak, palmatuak, oposatuak eta edorkorra ditu. Fruituek egalak dituzte eta izearen bidez e, zabaltzen dira. Izearen multzaka e, horretaz baliatzen da bateti bestera jo lasa e, ibiltzeko eta jateko, ez. Aztigarra oso gari da gure herrialde honetan Gipuzkoan eta edozein guztorutan aurki dezakegu, kostaldetik mendietaraino. Eskaigiileen osagarria da eta ez da falta izaten baso mistoetan, erreka bazterretan eta berezko basoen ertxetan. Landariak lortzea edo ateratzea, ez da baterezaile. Etxea nontzi edo lortso du batean ere, eta errez asko etortzen dira. Ealzak keta birlandakete ez dute emaitza unik ematen. Eta gedo nahi gero, ba mintegi komertzialetan ere zaudai izaten dira. Astigarra landatzea oso gomendagarria da edo zein motatan zuhaitza jarri nahi baditugu. Oso estimatua da, batetik abereek oso gustola jaten dituzte lako beraien osto eta abaxikak. Lorea eta polinari esker errezaintzalako balio ondikoa da. Bestetik, eh, zurgineko oso preziatua dute bere egurre eta haugu gutxi gutxibalitz, Ba, zango degu, arbola hau, e, udazkenean oso nabarmen jartzen dala, e, inguruko paisaiak eta e, gure basoak eta ba, edertu zez, beraien e, e, osta iliak oso kolore bizi hartzen dute, eta nuneitik e, oso berizik egiten dira ez. Lenengo 3 urteetan oso azkarrazten den arbola da eta gerora hazkuntza pizka bat moteldu egiten da, ez? Eta inozketa jasan arren, ez da komeni egitea ostoekin dagoenean bati bat asko galtzen baitute orduan. Hauxen gaurko arbola astigar, astigarra eta astigarretik zintzili dagoen hitza Estekatu Egun zautia Estekatu utxia utxia. Eta zer dezu da, joxe, estekatuaz hitzegu. Estekatu, lotu, itxatxi Eta Gaurko, bueno, arbolekin, ez Gaurgoar, e, lotuz Hori, ba, hainbat arbolei estekatuta Lotuta, itxatxita hortuko ditugu hainbat ba, herri eta abizenen bueno bueno izenak eta eta abizenak ez ala nola hortxe ba astik bea pagoaga, altzaga gorostiaga elorriaga zumarraga eta bar eta bar hitz e, iparraldean erabiltzen dala Baino nik eh, eskuratu dut eh, leire bilbon poe, eh, eskaner poema liburutik. tiktik. Antxe topatu dit, eta, bai, liburu horretaz, eh, honetaz, baliatu naiz, ba, hitze eh, arrantzatzeko, iztatzeko, edo ateratzeko, ez. Baina, poema den, zatitxo bat irakurriko dizuet. Nire atzamarrak bereekin estekatu direnean gortetzen zuten bero apurrak igez egin dio. Gizonak badaki irtzen ikusi dudala. Eskua baztertu du zakar plastikozko poltsa zuria, zabaldu eta bos agar atera ditu. Etxe ondoko zagar emanak, heldugabeak, gogorrak, mailatuak, Hamaiketakoa egin dezazun, esan dit. Behar ditudana baino, gehiago ditut. Esan dizut, medikoaren gana noa gaur ere. Boz agar, garrat dauzkat, usteldu edo jan. En Ez tekatu Leire Bilbauren eskener poema liburtik arrantzatutako hitza. Gaur astigarrean zintzelik. Ieta ba, komentatu, ba, hori ez, e, azteazken honetan, ez, arratxaldeko zazpiretan, barrena jauregian, ordi zin, ba, antxe biluko gerala, e, berriro, e goingo honetan e, Leire Bilbon olerki poema e, liburu hau komentatzera e, emozioak, sentimentuak, iritziak, komentarioak eta partekatzera eta honen aitzakia ba ba hori irrato gert e, bat e, pasatzera, ez? Bai, aur gara lehenengo aldiz irakurteldean poema liburu bat izan dugu azkeni jauetan esku artean eta azteazkenean poema liburuaz hizketan solasen arituko gara. Ateak beti bezala zabalik hurbildu nahi duen arentzat e, zazpietan orduiziko barrenak jaur egin. Eskerrik asko. Ez horregatik. saiatuko gara gainera datorren larun batean leire biluago emeintxe izan den itaken. Izango dituta eta kontu kontatzeko. Eskerrik asko eta animo. Gala jo. Gailo. Karitean te aban adutemokoetan, ez arrializateko gartxoten espainetan. katxe uen Ez karatzetik erreka jatetxeak babestutako tartea Mokadu eta otor duko xoenak beha erreka jatetxean igartza jauregiaren parean Orminiak eragin dako Gaur begia zorroztuta, emendikara eta handikona. Buelta-bueltan gaur hainua mugika begiak zorroztuta. Begirada zorrozt. Hainua parka... mugikak aixota ongetorritakera eta urte berriun. Et urte berriarekin nire jarraitu behar da ezta begia zorrozten, begirada zorrozten. Bai, bai, gure martxan segi dugu gelditu gabe. Itza... Aina, zer dezu gaur kontatzeko? Bueno, joan da nila beten gizarten ustelkeri zitzeinun, eta baingontan, ma bueno, egoerak ala eskatutan, nero ustez, ba, Espainiako gobernuaren ustelkeriaz, aritxuko naiz. Baina nik gartxo, tipitapa, tipitapa, pausuz, pausuz, paus, noan nahi dezunean. Tira, ezta esan beharrik, enaiz politikaria, enaiz aditua. herritar solian naiz, eta beste herritar erritar askoren moduan nazkatuta eta haserrenago. Barkatuko edazue, komunikabide guztietan bolo-bolo dabiltzan gaiak ekartzea, baina sua gori-gori dago, erretzen ari gara eta mine ematen du. Markatuko didazue kakana astea, baina guzti honi kiratxadario eta jasanezina da. Egoera larria da, gogorra eta zaila. Ikasle naizen aldetik, ezin dut esan murrizketa ekonomikoek bete-betean jona utenik. Sekula ez didate irakaslerik endu, bekak jaso ditut, baina badut kejatzeko modiborik. Iaz amaitu nuen EH1 Euskal Filologiako Lizentziatura, Eta urten bigarren ezkuntzako irakasle izateko mazterra egiten ari naiz, Errioxako nazioarteko unibertsitatean. Milo erdi hor da hindudut, online ikasteko. Gaztel eraz ikasten ari naiz, Euskara irakasle izateko. Ez frankoren garaian ez, baina oztopoak ditugu ikasteko, eta are oztopo gehiago Euskaraz ikasteko. Bukatuko da urten goikasturtea, emango idatea, Masterraren tituloa eta gero, irakasle izan nahi nuke, eta irakasle izango naiz behar bada egunen batean etorkizunean. Bestela ere hitz potoloa da etorkizuna ez da, baina azkenaldian gizenduta somatzen dut, eta ezta egu berietako otorduengatik. Kar ga handia hartu du gazteon bizitzan, baina tira izan nadin baikorrra. Imagina ezadan, datorren urtean sortee ikaragarria izan eta irakasle asiko naizela. Zer irakatziko dut? Berten legeak agintzen didana? Lontze legeak imposatzen didana? Izan adin orain ezkorra. korra. Errealista izan da imagina ezan ikasturtea bukatu eta lanik ez dudala. Kanpora joango naiz. Familia, lagunak, herria utzi, alemanian denbora batez ontzia garbitzen haritu eta itzultzean dauzkadan eskubideapurra galduko ditut. Ikasle eta Gaztea izateaz gain emakumea ere banaiz. Aurrera pausu ugari egin ditugu emakumeak, ezkara duela 50 urteko emakumeak, baina Espainiako gobernuak Frankoren garaera itzuli nahi du. Hemendik aurrera egingo dugu gure gorputzarekin zer egin nahi dugun neradaki. Abortatzea hiltzea omenta eta geldiarazi egin nahi dute krimena. Erregeak elefanteak akabatu izan ditu. Espainiako ejertzuak bakearen alde egiten du eta politikoak eta familia erreala lapurretan ari diren bitartean, herritarrak argiri gabe daude. Gozea akabatzen. Ikaslea, gaztea eta emakumea izateaz gain euskalduna ere banaiz. Enaiz herritar soia, Euskal herritarra naiz eta gaur Arratsaldean Bilboranoa. Espainiak ez du ga, ez duguk aurrera pausorik ematerik nahi iradanera begira dago, eta guk ere atzera egitea nahi du. Gaur orainaldi historiko biziko dugu, Iraganaren eta etorkizunaren arteko mugarria izango da seguruenik. Giza eskubideak konponbidea bakea. Barkatuko bidazue konponbideetan bolo-bolo da bilen gaia ekartzea, baina suak gori-gori dago eta tantaz-tanta itzali egingo dugu. Gazlea, Gaztea, Emakumea, Euskalduna eta Euskal Herritarra. Haino odia... atxipi, txapa, pausoz, pauso, zuzen, aurrera egitera dauk, aurrera egitera dagokigu. da egin ber. Aldala isildu gabe? Hori da, gure hau zabaldu, herritarra gara ez geha politikoak, baina gure hau ere entzun da bila. eta gaur daukagu aukera bat, bueno, naiz eta isilik egin, Hori egiteko, eta nik joan egin behar dugula. Ainoa, esker ikasko zure aus narketaren gatik. Zuei. Ego guren arte. Agur. luratetsa suava traues orrelazioan mariñel zarrar arantzari kezberatsan suan kimua kernatzen urduanche gertzuratsan arranya eta ia sudurzuloetan barrura sartu zitzaion eta illa sudurzuloetan barrura sartu zitzaion azal zuriaren gainean isiltasun goegir bat zirudien eta ongi dakigu zer gertatzen zaien azal zuriaren gaineko isiltasunei austen ezpadira lehertu egiten direla Eta ongidakigu, zer gertatzen zaien lehertzen diren isiltasunei. Rumoi bidurtzen direla, eta huritan, azaltzuria, buzti egiten dela. Da, Aizea zurrun bilo artean zorabiatzen da, eta arrastu beltzak, Azal zuriaren gainean tatuatuagelditu denak, isiltasun gogaikarri baten itxura hartzen du. Oia hartzon bertikal batena. Rumoia zekarren, giroak azal zuriaren gainetik. Isiltasun gogaikarri bat zirudien euliak, azal zuriaren gainean. Isiltasun beltz bat. Eta ia sudurzuloetan barrura sartu zitzaion, eulia zz eta z Eta ia xudor sueloetan barrura sartu zitzaion isiltasun beltza Nagoon lekuangela to xue kontsidera dezakegu Etxeko animalia, animalia etxekotu alda, eulia. Bueno, gaixo, egunon. Eta bain, ikuste, euliaak e, etxeko, oso etxeko animaliak direla ez. E, bintzat, kanpoan gaudenean ez digute alako trabarik egiten, normalean, baina etxean nahikoa izaten da euli bakar batzen orderaren bueltan giraka e, ba, deserozatazun hori eragiteko. Imaginatu, goiz bat eta eulia sukaldian e, argiaren bueltan, jolasean, eta hurrengo goizten berriro ere eulibera sukaldeko argiaren bueltan, jolasean, ze izen jarriko zenioke? Zure aldamen Euli horri. Ba ez dakit, garaiaren araberan ikuste izendiz berdina hartzen dutela euliek, batzutan daukagun aldartearen arabera ikusi ere ez ditugu egiten, edo grazia ere egiten digute, Eta beste batzuetan ezin ez dugu eulia besterik ikusi ez. Horduan e, nik uste beti daudela euliaak inguruan eta norberak. Hal duen moduan harremantzen ba, dela norbera eulioiekin. Baldin eta badu, non du euliaak enkantua? Nik uste bere izatean duela. E, desierosotasuna bizitzaren parte da. Gusta e, dela etengabe baretasunean, lasaitasunean eta posean beti dauzkagula ba, plazeretik apartatzen gaituzten gauza txikiak edo handiak eta, eta hori dela bizitza eta bizitzaren parte eta minak ere erakusten digula plazerran undagoen ez eta norantz joan nahirugun taldeak aipatu eta niri iguxue baserriko sukaldetan sabaitik zintzilik ikusitako zinta itxaskorak etortzen zezkit gogora, Hain dira jasanez zinak? Ba, nik uste esan dizuen bezala momentuaren arabera direla jasanez zinak eta beste batzuetan graziara egiten digutela. Ez? Ba, baserrietako tira hoiekin eri nahiko komikoak egin izan zezkit beti eta estetiko kioso behigarriak. Eta gida ez nahi eznaizela baserrikoa eta mereuliek e, zerikuti gutxi daukatela tira hoiekin, ez? Euliak arrapatzeko tira tira hoiekin, baina, baina, baina bain, nik ere baduskat, nik ere baduskat inguruan. Gaztetxotan Xaskibaloien renatzaileak esaten zigun euliak kakartera bezala joaten ginela denok batera baloiaren atzetik, euli giroa giro kakastua da, kakartereko giroa da. Euligiruarena. Ez ta kits, nuke esango edo edo iritzetezagian eh kakari buruz daukagun pertspertsioa edo aldatu behar genukela, es e, asko gustatzen zaite sisekek egiten duen gogo eta bat, ez, esaten du e, jendarte bakoitza edo kultura dakoitzari buruz asko esaten duela bere kakarekin harremantzeko daukan e, moduak, es. E, Agra daude kultura batzuk eurien kakari begiratzen diotenak, hor laitze egitea harraroa egiten zaigu ez, baina Amsterdanera baldin bagoaz, Zadibiez Holandaera baldin bagoaz komuneko tasek egiten dute, gureak zuloa daukan pare hortan horrelako beste maila moduko bat eta eta norberaren kaka hor gelditzen da ez, eta guri oso harraroa egiten zaigu eta galdetzen genien baina izan genien batean eta hau ikusteko zer egiten duguenez, azken batean geurekakak esaugarritzen gaituz eta nikuste ba gure kultura hontan aldiz e, biztatik kendu nahi dugula la ba, segituan, ez? E, gure itxusitasun hori. Eta neri ba itxusitasuna oso eder egiten zait zenbaitetan. Ba bejon <laughs> Zorrotza eta sentibera. Zorrotza, zuzena eta sentibera. Sormen lanarekin gozatu egiten duena, idazle eta bertsolaria, Bizitzari begietara begiratzen diona eta ikusten duena, trasmetitzen saiatzen dena. E un azken ipuin liburuaren aitzakian, koxkox jodiogu atean, Uxue Usue Aloz ensemble découvrir ma liberté. Oubliez <totipatik> Alberdi, kaixo ta ongetorritakara. Eskerrik asko dirati. Usue memoria honeko neskalda. Ba, len hobean neukan orain baino egia ezan. Batzuek esaten dute e, prolaktinaren errua dela, da, bularra ematen dugunean sortzen dugune hormona horren ondorio. Edo nik uste, agian zer ikusian diagoa daukala, ba, bizitza orain beste mila zereginetan ere ba, ba bila bila bila bilkidalako, amatasunaren e, inguruan, eta uste dut, e, Filtroa estutu egin zaidala, gaur eta gauza gutxiago gordetzen ditudala memorian memoria netza edalako denak abitzen eta eta lasaiago bizitzeko autu bat ere egindu edalako. Lurren jaiotza tarteko ez dakit, gogoan dituzun mila behatzen eta laro gitalauko martxuaren emezortziko aiek? <laughs> bueno, nik uste eh, baten eh, jaiotzak norbere jaiotzarekin eta norbere haurtzaroarekin eh, lotzen gaituela ezin bestean eta ispilu joko bat ere egiten duela, kardoan bai orain egia esan eh, nahiko maiz edortzen zaizkita haurtzaroko kontuak burura Norantz begira jaiotzinela uste duzu. eta norantz begira jaiotzinela pentsatzea gustatuko litzaizuk eusuek? Beitu, ba, literalki erantzun da erantzunda ipurdiz jaio nintzen beraz amaren barrura begira <laughs> orduan eh nikuste badauka e, metafora horrekin jarraituz batetik e, zenbait gausari ipurdian emateko joera edo batzuetan petral xamarra e, izan daitekeela bestetik Barrura begiratzeko joera hori ere mantendu dula edo gustatzen zaidala, baina uste dut oso jende artekoa naizela eta eta bueno, lagunkoia eta gustatzen zaidala ez. Ba, lagunekin hootea, e, aire libreako egiten didala. E, beraz pentsatu nahi dut, barrutik kanpora eta kanpotik barrura bi, binorabieo hoietan bizi naizela. Eta begi berdetatik inguru zeko loletako ikusten da. <laughs> ba, degi beltzetatik bezalakoa, edo, degi beltzen batzuetatik e, bezalakoan, ikusi, ba, egunaren arabera. Bai, Usuenik, <laughs> <dai. laughs> abai garra ipatuko banizu, zuk zer antzungo zen idake? Bueno, ba, antzia esaterako. Eta, haurtzaroan, ba, oso horretzapene, honera bezaroan oso horretzapene dira, e, udalekoetakoak. Eta... Niretzat e, izan zirela olako lehenengo iesbide edo, bueno, edo irtenbide moduko bat e, elgoi barren, baina nire ingurua, baina beti izan dut zentxazioa nintzela nire lekua egin edo nintzela gai izan nire lekua guztiz topatzeko e, elgoi barren. E, Euliak izan ituele inguruan, haurtzaro e, guztien zehar, eta handik dikirteteak, eta beste jende bat agutzak, ba, lehenengo udaleku tangero hau zolande egitan, eta esango nuke batez ere bilbora bizitzera joan nintzanean, e, ba, ikasketak e, e, egitzeko aitzakian edo, ba, orduan e, beste perspektiba bat hartu nuela, e, eulien gainean, eta ikusin ituela beste mundu posible batzuk, eta mundu ari degiratzeko beste mundu posible batzuk. Pentsa abai garraipatu eta nik zer daukadan buruan. Batetik bai, han ezagutu zintu dala. Eta aukerrezpanago lagun batekin joan zinela. Eta aukerrezpanago e, amai zuela izena bai. eta iruneako zela. Bai. E, baina hongi gooratzen dudana da, amaiak buruz bazekila usuek sortutako bertso bat eta irrika irrikauntiz inguruko guztioi kantatzen zigula. Gogoan ez du bertsoaren hondik <risa> norakoa? Bai, gogoan <risa> daukatzen. Adina konton hartu maitasuna goitik berako... <risa> <laughs> ne hurriz de zugut zuela uste dut. Eba, nik uste dut. <laughs> bueno, e, inguruan oso jende bertsiozale gutxi neukan neuka nik e, umean nintzela. Eta maia, bada, bada oraindik ere, ba, oietako bat. E, zagian ez du bertsioelaritza jarraitzen e, ba, ola, saio askotara joaten, baina beti izan du guztoko. Eta errepikatzen zuen edo kopla hori. Lagunek, eh, amaiak maitasunez, baina beste batzuek eh, erdibur lan ere kantatzen ziraten hori zantzen eh, bederatzi urtebekin egin nuen eh, lehenengo kopla. Ikastolan usteut jarri zigutela gaia, eta gaia zen, e, aspertu egiten naiz, telebista aurrean. Eta, bueno, lotxabizkia teman egitea, kopla zen, aspertu egiten naiz, telebista aurrean, son goku edo kasperpantalean ikustean. <risa> <Oie. risa> Gazte txotan usue, nori kantatzen zen nizkion sortutako bertsoak. Ba, beste, um... beste irakusteko aizantzara? Bai. Ba, nik uste, e, e naizela bat ere pertsona segurua, saiatzen ez gero eta, bueno, segurtasunan dio galkitzen ere buruan, baina beti, besten begietan espaldin banen goene, ia ja, ez nintzen ez izpitzenez, eta guzti dut, igual horregatik, naizela, bertxolari, zain nahi dut, gure akatxe ehi eskerrege, bageralako e, garena, ez? Eta, ba, bai, normalean, idazten bertsoak idazten dituenean ba, bai, gurasoei, eta bai, e, lagunei, ba, Eguneroko bizitzan, nor dituzu konplize? Ba, gero eta jende gehiago, e, zorionez. Azteko ba, nire ba, familia, bikotea ba, eta alaba, batez ere. Eta gero nik, e, nire trigua daitzen dira dana, ez, ba, lagun minak. E, zorionez lagun oso onak dauzka dela e, uste dut. Gero, bizina izen e, inguruan getarian ere, ba egindu umen inguruko kuadrilatxo bat, niretako oso garrantzitsua dena momentu hontan, Eta gero, ba, ba, afizioen aritik, ba, idazle konplize batzuk, badaluzkate bertxulari konplize batzuk, eta gero, ba, Eh, azken urteetan, ba, feminismoaren eh, bueltan, bueno, eh, de xentei bilinaiz, edo de xentei dakarri nau, eta eh, ez dakit horreti galdetzen didazun, baina, bueno, idatzen dituen bertso batzuk ez, eh, emakume mota pila bat zerrendatuz eta esan ez konplize ditut eta maite ditut denak ez. Eta bain neurri batean sentitzen naiz e, garai eta geografia desberdinetako emakumen konplize ere, edo sentitzen ditut haiek nire konplizeo, beto esan da. Emakume zuzenak, okerrak irtenak txin... Uxuen hontzau daurentxe? Ba, bitu. Ezan izun, e, pastelerian eongo nintzela, baina izugarrizko zarata zegoen eta etorri nahiz getariako ondartzaren gaineko miradore batera eta hemenago hau lasai-lasai, itxasoari begira, ondartzan pare bat lagun daude txakurrekin aurrean zarautz ikusten dut, eta donosti ere bai, igeldo iaialan borroak tapatuta, beraz, e, inbidia emateko moduan nago. Erokeriak egitea gustatzen zaizu? Ba, ez dakit, ez dakit nik uste, e, bai, nahiko, bai, ere xamarra nahi zela, berez, e, e, eta gustatzen zaiz dela, baina erokeria txikiak e, izaten direla normalean ez, ba, azorzio txikiak, edo, bueno, buruari joaten ustera gustatzen zaitu. Adibidez, ausartuko zinateke, orain kantuarekin batera hortxe kalean itsaso berri begira hau txukoran, abestea. Abestean ausartuko zinateke. Letra jakingo denu igual bai, bai, baina buruz ez zaitu. Tulaguntza pixka bat. Komplize ditut eta maite denak Komplize ditut eta maite ditut denak Komplize ditut eta Lotxatiak ausartak kargak izena Biletxuak solsoilak mari motileta danenak orilan kanterazten denor wei setIdu dut amaitzeritu dena edernak din dut amaitzeritu dena hau xe dira ezta erokeria txiki hauek Bai, bueno, egia esatizuz bakar-bakarri nago da, <risa> ez da lotxan diri gabe egin duz. <risa> Uxoez, ze horgetu eraman duzu poltsikoan, etxetik zerbait hartu duzu? <risa> bai, ba, eskatu zenidan eta egia esan beti hamar milagauzarekin irtetzen naiz da, beraz ez da za, za, zaila izan, eta agorazken nengo momentuan e, lurren e, txupete hartu dut, ontsia zine zen bularra kentzen edo murrizten eta gaurre Bilboragoaz, goaz, manifestaziora, eta egun guztireko goazenez, ba, ba despada txupete hartu dut konplize. Hauan marit... sartzeko tentaziorik ez? Ez, egia <laughs> <laughs> esan, kafea ere ba dukaton duan, eta nahiago kafea. Pasteleritik baixa zara. Pasa nahez, dut bai. Zerbitzariaren eta zure arteko harremana sola saldia, nolakoa izan da? Gertukoa? Baga hor jende pila bat e, zegoen eta beraz ez dugu askorik hitzegi, e, baina bai, gertukoa da. Ba, e, askotan e, joaten ez bertara eta e, izen ez, e, daitzen diogu elkarri. Eta, bueno, betiki gauza bera eskatzen diot, baina, bueno, ala ere doizero eskatzen diote eh. <laughs> Eta... Nolako argazki ateratzen diezu isue kaleko harremanei? Nola ikusten dezu gizartea harreman maian? Puf, eh, zaila da ba, horri erantzuta ez. Nikusten ez dagola giro bakarra, giroak daudela. Baina, bueno, argazki orokor bat edo ateratzeatik esango nuke, ba bageru eta individualistagoak, e, garela gero eta europarragoak, e, kaleak eh gero eta pisu gutxiago daukala, e, etxeak eh gehiago undaiturriagariantz unionen e, eh orain ez asko, ez, eh leme bertso saiotara jendea joaten zela, ba, bertxo afari etara ba, parranda giroan eta elkarrekin egotera, solas eta gaur egun iaia ia aldarte berean joaten dela e, bertxo ba, bai, afari batera edo antzoki bateko saiora dibidez. Eta lehen berak ikusten zuela, nolabait, herrialde e, aberatxetan, e, ez zela kale girorik e, egoten, eta herrialde pobreagoetan, E, asko askoz ere alegio handiago agoten baina susmoa zeukala hemen ez batez beste geldituko urte garen ez eh bizkat europear e, alde horretatik ba, individualista eta, eta bestetik ba ori, ez, ekonomia dagoen bezala ba europear eta eta, eta gero ta pobreago bueno gero ta pobreago edo oraindik nikuste gizarte bezala ez gaudela kexatzeko e, moduan, uste dut kexatu gaitezkela gauzak egiten diren modua gatik, baina oraindik ere ba, oroar ekonomikoki ba, nire e, ingurua nahiko privilegioekin ikusten dut egia esan. Uxue zorion txua da? Ba bai, nik baietzen zango nuke, eulita guzti, <coughs> zan edut ez dagoela zoriontasune zuririk, baina irutu zaita ariketa bat dela ez, eta saiatzen naiz ariketa hori egiten, eta ni zoriontsu egiten hauten klabeak e, topatzen ez, balenagian e, ez, ez nintzen konturatzen zoriontasunak lasaitasunarekin, bueno, hantza hundia daukala, lehenagian gehiago lotzen uen zoriontasuna euforiarekin, eta Bueno, sartu naizen señales izango da, baina orain gehia golotzen dute eh alako baretasun batekin eta badakit gutxi goraberat zer keramaten nauen zorionera edo plaserrera edo edo pozera. Lasaitasun horretan burua beti martxan. Ez. Eh, aintzuten hori da hori da orienttasunaren eh bueno, deskubritu daan klabeetako bat, oso buruan bizi izan naizela eta gorputza aztuta izan dudala, eta azken bolaban saiatzen aiz e, gorputzera gehiago pasatzen, edo gorputzetik gehiago bizitzen, bai hiru ba, urte... pasa dantzan danza nazionale eta adibidez hori izaten da bueno astean ja, hiru erdi joaten naiz dantzara eta izaten da nire momentu sorientzuenetako bat ba burua ahztu eta iritziak eta epaiak eta analisi guztiak apartatu da besterik gabe ba dantza egin <tusurren> Zasun da hitorrez zinetan, azdu nuen bihut. Uxo noiz hasi zinen, bertxotan divertitzen. Beti, dikustu dut, beti divertitzen zena izela, bestela enukela egingo ez. E, e, tau, e, nik hogei urte euskan arte edo, e, bertsoak idatzi izan bakarrik egiten dituen eta oso bakarkako harremana neukan bertsolaritzarekin, Zaletasuna oso barruan sartuta, baina neurebatan e, bizin nuuen eta egie esan gozatu egiten nuen bakarka ere, baina batez ere Bilbora joan ninzaean eta... Bueno, bertsu eskolan hasi eta bertsualitza gustuko zuten lagunak eta bertsutan egiten zuten lagunak eta ezagutu nituenean, hori ba, nire bizitzarako ba ez dakit, pisgarri handia izan zen, oraindik ere e, mantentzen dudana eta bueno, momentu txarrak eta beldurrak eta presioak eta alakoak, e, nikuzte bertsulari guztiok pasatzen ditugun arren, ba plaserrak diola neurri handian. Uxue zuri irakurria naiz, dibertitu egin naiz ipuin hori idazten. Zer de ipuin bat idazterakoan dibertitzea? Ba, nik uste barruan sentitzen duen e, e, zerbait dela, ez, ba, alako, bueno, nik uste tonua rapatzen diozunean e, zerbaiti eta gainera, bueno, hori esan nuen egin uste dute naiko e, gaiztoa, edo, no, <laughs> tonu gaiztoko e, ipuin bat iburuz isaten nuen, ez, ba, Alako ahotx, zure baitako ahots biurri batekin topo ite dezunea eta bat libre utzi eta literaturaren edo fikzioaren mozoarreren atzean eskutatuta ba joaten uzten diozunean e, gogoari eta ahots horri ba nikuste plazerra hondia sentitzen dela e, hortarako nikuste jakiteko zer den hori itazi egin dar dela. eta iruditzen zaite jende askok oso gazterik gusten e, dula albo batera idazteak ematen duen e, plazerra, baina idazten duenak, berdin da e, besteek irakurtzeko espaldin bada ere, nik ezagutzen esagutzen duela e, divertimentu hori. Baitatua beste Xue. Gauzak, gauzak bain alabitan pentsatu da. Ba, normalean, e, nire kasuan, e, askotan pentsatu aurretik ere egiten ditut eta egin ondoren e, pentsatzen ditut. Nahiko, bueno, impulsoei jarraitzekoan ez. Eta, zango duke, segun eta zertan. Esaterako idazten dudanean oso poliki idazten dut eta gauzak bain eta mila bider pentsatuta baino agian probatuta. E, jardunean konturatzen ez bide zuzenetik e, noan ala, ala ez, eta beste gauza hartuetan adibidez da ba, mingainari usten oso txarra naiz eta pentsatu beretik hitz egiten dut e, askotan eta bueno, ikas ben, norberak badakiz e, lezio da ikasteko eta nik usten nere lesiotako bat badala piskat e, Bueno, con tensión izatea edo edo jakitea eusten, ez, e, nere buruari. Zenbat denbora eman dezakezu orrialde zuriaren aurrean ezer hidatzi gabe eta ulkitik altxatu gabe? Asko. <coughs> asko oso poliki da dut eta <coughs> baskotan gertatzen zaiz ordena den aurrean jarri eta eta hartxe egon eta eta ezrr eta ezrretorri ez eta Bueno, gauza diferenteak eh, probatzen ditu batek, ez? Ba, irakurtzen hasi eta irakurritako horrek ba, hautxen bat kartzen dion edo idazten, eh, idazten hasi ba, pentsatu gabe eta agian ez du zertarako balioko baina idatzi edo alkitik altxa eta guelta bat ematera joan eta edabaki ba, ez duzilea idartziko ez dakite eh, zenbat egunetan Eta, bueno, batzutan goza batez funtzionatzen du, bestetan e, besteak, eta sor, sormen edo sorkuntza prozesuaren e, parte dira, esango nuke, ba. zuriune zuri, zuri horiek eta iziltasun momentu hoiek. Amar, bederatzi, sortzi, zazpi, atzera kontaketa batean, zenbat segundoren faltan hasiko zinatek elarritzen? Nik Justo dut, larritzen aizela hartzirako endaketa bat egon godela jakin, jakitean bertan, e, oso gaizki gira mate dut, presioa. Haibidez e, hau izan da, da eperik, epe mugarik abeidatzi dudan lehenengo e, bueno, elduentzako liburua, eta lehenengo zortzi puinak nire martxan eta lasai-lasai idatzi lasai ituen, Eta gero epea jarri genuen argitaratzeko eta nere buruari izanion beste bat gehiago idatzi bar nuela eta azkenengo ipuin horrekin ba sufritu genuen beste guztiekin baino askoz ere e, gehiago, ez? Ba banekielako ba epe bat jarri niodan nere buruari eta hasimintzelako ba nere buruari ba gauzak e, eskatzen. Eta eta bai, larritzeko larritzekoa naiz. Konturatzen naiz asko asko era egiten Ba, bestek, nikandik espero dutenak, edo pentsatuko dutenak, edo esango dutenak, ez zait bat ere errexea egiten hortatik eh, libre bizitzea. Ze honetako jazten duzulenago? Ezkerrekoa, la eskuniekoa? Eskuniekoa. O hainxe pentsatuko, daur eskuniekoa jantzit. Eta ze ko <risa> <risa> <eskunekoa jatzin>, <risa> koloretako galtzerdiak daramatza matza zu jantzita? Jo, ba, egiratzen berdut. <risa> <risa> Deltzak. <risa> Deltzak puntutxuriekin eta uxuek ezkerreskua zertarako Eskerreskua zertarako ba orain askotan e, eskubikoan e, alabara ematen dut uh -huh. eta ezkerrekoan ba poltsa edo erosketa edo euskalo Euskal Ozer edo liburuei eusteko, ezkerrekoarekin eusten diete eskubikoak erekin e, pasatze ditut horriak, e, e, idazterakoan enmekanografiarik ez dakit, baina ezkerre eskukoat zarina e, erabiltzen dut, bueno, pentsatzen jarrita eta segur bat erako liratekela, mm. ezko eskerrarekin egite ditudenak. Guztoko ezkutaleku bat? Ba, asko gustatzen zeite ezakit ezkutaleku edo, babesleku edo den, baina bastan, bastan aldera joatea. Gurekin solasean arituko espaziena oraintxe zertan arituko zinateke? Ba, oraintziari kon ba, alaba jazten, bueno, egiten ari denena egiten edo bion artean egiten, ez? Ba, e, alaba jazten eta janaria eta prestatzen, ba, gero Bilbora eramateko, cuadrillangoa e, ze 12 heldu eta bederatzi ume, uste dut, eta bakoitzak zerbait eramango 두고 etetik eta bueno, prestaketa hoietan. Nolakoa behardu bizitzak ederra izateko? Ba, nik uste maitasunez eta lasaitasunez eta noizbeinkako eroaldiz ta pizgarriz, eh, bueno, Eta ba dago, eriotza ederrik. Bai, nik uste daietz. Badau dela, eriotza ederrak. Ahu bueno, ez dut askotan kontatu izan, baina ni erditu nintzenean, bueno, etxean erditu nintzen eta e, <laughs> Bueno, ba, epiturali gabe eta bueno, ba, mina ikara garriada ezer ditzeko mina eta goratzen naiz, lehenengo gauza pentsatu nena izan zela nik hauezingo nuke berriro egin, ez? baina, e, bikoteak esaten dit, e, esan nuen lehenengo gauza izan zela berar izan nionla, nik horrela hil nahi dut. Enintzen, akordatzen nik, hori esan nionik eta gero, gero, gero gara gauza izan da, ez, esan nahi zen nuen, eta uste eut esan nahi nula, ba, e, momentuak, adibidez, erditzean, Sentitzen duzuna erditik hautsi bertze eta benetan e, ezin duzula hori jasan. Eta aukera bakarra da ba, esatea, bueno, bat, gertatu da hilea gertatu behar duena, ez, abandonatzea. Eta nik kontua dela nola abandonatzen garen. Abandonatzen baldin bagara, e, b, seguru sentitzen garen, eta maite dugun, eta maite gaituen jendearekin inguratuta, eta konfianza izan da, bueno, e, norbaiteke utxiko gaituela, gertatuko bena, E, gertatuta ere, bauzte durazkoz ere erraza gauzten diogula e, gure buruari joaten. Orduan, e, nik nere buruari eta maitegituan pertsunei desiodiedan de, de eriotza eberra hori da, zeuren buruarekin eta ingurukoekin e, lasai eta maitasunez inguratuta. Egun da benduaren lena Ipurdia astindu zuen azken gernutantez liurratzeko, lurruna zerion horbelari, antikalde egiteko beharra senditu zuen inesek. Kafetegi bateko terrazara eramantzuen, iparraldeko europatik ekarritako berogaioak zeuskan batera, eta su eman zion ro bat Un bexien ondaratzan edo. Paradisuko postatu... Noiztik erretzen duzu, galdetu zion amak herri ta doinori gabe. eta noiztik egiten duzuzuk pixa kalean. Ke bafada askatu zuenean, ez tulka hasi zen begiak gorrritze amak hamak irribarra egin zion, hamazarraz lotxatuuta Ina sekurrupa batean hostu zuen kafekikara, etzegoen harro, amaren ipurdi bigunaz eta izter selulitiko ez, baina etzen ahalke gutxa. Ezin zuen konprenitu duthatik tapatapa eginda ateratzen zenamak, sekula santan biluzik ikusietzunak, bat batean lotxa galdu eta nerabe mozkorreneran, parkearen erdian ipurdia gerian jartzea. Sekula bela aradiko kantari Zure hau otra... Euligiro, Usue Alberdi, Susar Gitaletxea Abestiaren etxe goien hartzen ari den emakume zartua Itxura batean Usue erabati puin Sinesgaitza baina ipuinarizkainez gero badago, badago zer heldu. zehaztasunak eta sinesgarritasunak obsesunaatu omen zaitute, Nahiz eta zenbait kasutan ipuinak e, sinesgaitzak izan. nola ulertzen da hori. Baina ikute ipuinak ez direla sinezgaitzak. E, ipuinak sinesteko eginak dira, naiz eta e, kodea ba momentu baten fantasiaskoa izan edo surrealista izan, baina in zuzen e, kore horrekin akordio bat egiten da idakurlearekin, ez, eta idakurleak erabakitzen du sineztuko duen ez, baina noski nikuste, ipuin guztiak sidesteko e, eginak direla. Eta ni saiatu naizena da fikzioen bitartez, a liketa emozio lurtarrenak, esanait da e, e, mere neure neureak direne emozioak asko eta inguruan ikusitakoak e, beste batzuk ba aurkezten edo erakusten edo sentiarazten fikzioetan eta fikzio horietarako ba batzuetan estilo realista aukeratu dut beste batzuetan surrealista azken ipuina hau e, irakurri duzuen e, hau ba kazkiarrera edo daiteke beste batzuk realizmo magikora baina ikusten Azken batean, denak direla fikzioak, eta denak direla konstruktoak ez. Batutan iruditze zeigu, e, ipuin errealistak errealitatea direla ez. Argazki bat errealitatea den bezala, baina ez dira ez. E, errealitatea erakusteko modu bat, modu bat dira. Eta Ni beti pentsatu izan dut, e, ez dela irakurri behar bakarrik buruarekin, baizik gorputz osoarekin e, irakurri behar dela ez. Eta balau tonu errealistak ukitzen ez dizkigune zenbait zibra, e, ba, beste estilo batzuetan agian e, ukitu daitezkenak, edo sentsaziotara eta intuiziora, eta ibisteko beste hainbat bide ere badau dela. Euliak apenas, baina euligiroa non nahi, ezin egona, biurrikeria, hori da transmititu nahi zan dezuna? Egia esan, E, nintzen hazi, bueno, nire nintzen hazi liburu bat idazten, hau da, ipuñak idatzi ditut, eta gainera ez ditut idatzi ipuinak e, elburu konkretu batekin. Titulua izan da azkena eta kostata erabik, erabakitakoa, e, euligirorena, nik e, ipuinak idatzi ditut e, banaka, eta nire helburua izan da e, alik eta onenak idaztea, ez? E, momentuan eskuartean arpean e, erabilen testuarekin e, euneko euneko kompromisua hartzea eta eta dena ematea, ba, transmititu nahi nuen alik eta ondoen transmititzeko. Eta ondoren ja, ba, bilduma batean jarri mituenean bederatzi ipuinak hasi nintzen begira, ba bueno, zer batuzitzakeen zer instantesan zaketen komunean ba bueno, titulo batera bakitzeko eta konturatu nintzen, bazegoela ba, basegoela denetan, bueno, halako eh tonu eh I luneranza que diago argira baino eh deserosotasuna eh hortzegoela eh bueno, burrukarako nei bat pertsonaia askoren aldetik, pertsonaia ia denak emakumezkoak ziren la, bueno, halako koincidentzia batzuk eta bueno, vuelta batzuk eman ondoren ba Euligiro tituluaren alde eginuen. Emakumeak eh emakume, gorputzak ageriko presentzia dute. Bai, e, sana izan dule nago, oso irutzezai dela, oso e, ipuin liburu fizikoa dela. E, gorputzek presentzia haundia daukatea, bueno, emozio ez, harinaiz, denbora guztian, eta harremanez eta bueno, emozioak eta harremanak eta besteak perzibitzeko modua, eta hori dena gorputzetik pasatzen da, Gero, bueno, goterea, eta goterea remanak asko erakartzen e, nauten e, e, dira eta gotereare, da, gorputzaren bidez esartzen da, beste zeren bidez, baino lehenago, ez? E, balaude gorputz e, subordinatuak, eta, eta gorputz subordinatzaileak, edo, edo go, jarrera subordinatuak, eta jarrera subordinatzaileak, eta, bueno, hor daude, e, gorputza gorputz asko, eta, da, Ezan izan dut, ba, ipunliburu hau idatxitu dela nahiko barrutik kanpora, ez? E, neure, zentxaziotatik eta disipenitatik eta emoziotatik abiatu izan izan gehienean eta ni hori, ba, e, emakumezko gorputz batean dago eta emakumezko gorputz ontatik dizidut ondua e, eta bizitut harremanak, manak noski emakumezko gorputz e, gazte edo gazte xemar Zurri, Europear, esan dut horrenak ere jakina eragina daukala, ez? Ze talaietik irasten dugun ba, hor dago azkenean, koska. Emakume izatearen gauzarik zailena edo zertan neurri egokia zein den asmatu beharra. Iruditu izan zait beti. Uxue da ipunetan hitz egiten duena? Ez, ez naiz ni, e, Pertsonaiak dira hitz egiten dutenak baina egia da pertsonaia batzuek esandako esaldi batzuek sinatuko nituzkeela, eta adibiez hori bada bat. Emakume izateren gauzarik zailenetako bat, edo zortan eurri egokia eman beharra idutzen zaidala, ez. E, Zer estela segituan desterratzen gaituzte emakume egokien e, erreniutik, ez. E, nola baita, e, emakume, estelako bio emakume, da ez da e, aluarekin, nubelutegiekin eta jaio izana, Baizik da, eh, konstrukto dora ikuntza soziokultural bat, eta emakume, konstrukto horrengandik gauza batzuk eta jarrera batzuk eta rol batzuk eh, espero ditugu, eta horietako nik uste eman zaigun, konsignarik indartsuenetako bat dela egokiak izatea, ez. Ba, izan behar dugu ba, alaiak bai, baina poliñak ez, eh, izan behar dugu... Eh, basakite gure lanean arrakastatuak baina, baina gure senarrak baino gutxiago e, izan behar dugu e, nortasun handikoa baina ez haserrekoiak e, bueno par egin behar dugu baina beti modu neurtuan ikusi besterik ez dago bat emakumeek egiten duten barre hau estalita, es edo edo nola neurtzen digun e, askotan e, gure haserrea edo amorrua o Ez Esta gunean gikusita hori adieraztea publikoki eh Edo parrandetan nolakoak diren mutikoen eta neskatoen jarrerak oso desberdinak dira. Eh, bueno, uste neurritasunaren korsea eta egokitasunaren korsea dela emakumezkok eh, eh, estutzen gaituen gauzetako bat. Gozea bakardadea eta sumina omen dira literaturaren hiru zutabeak. Joanak Martinari esana arrapazan <risa> bai, eh, bueno, nintzen dielburu, di dielburu diferente eta gian kontra jarri bezkaga esaldi horrek ez batetik eh, literatura, maiuskula literatura haundi horren eh, kritika bat edo literaturari begiratzeko alako modu anpatu bati ez, ba, ba kritika bat azkenean eh, era askotako literatura dago, er askotan eh, horren Ka, bueno, bere izketak egiten direnean eta ezagarritzen denean modu, modu bateko literatura literatura jasoa eta literatura xeea eta bigarren e, mailako literatura eta lehengo mailakoa eta bar, da irutu zaita askotan e, kalitatea baino, bueno, beste beste e, intentzio batzuk daudela horre horratzean eta bueno, horri kritikatxo bat eginein nion, baina besta batetik iruditzen zait, balaukala egia puntu bat ere, esaldi horrek esan ez, genuke E, idazle askota asko, izan ginela ume bakarteak, edo izan ginela ume haian inkompremituak, edo... Idut eztiet, patela interlokutore bialde, bihurtu, bihurtu genuela umetan, ba, gerora era ba, idazle ofizioa edo... E, aukeratu dugun e, asko, ez agian e, ez gintuztelako behar beste entzuten, edo guk behar genuen, edo nahi genuen moduan entzuten, ba, paperean e, topatu genuela, ba, belarri bat, guk nahi genuen modura entzungo ziguna. Eta gero irutezait, badibidez, goseak, premiak, beharrak, e, bulkaba horrek ere lagundu dezakela, Eta ez dela, ez dela inundik inora berdin idazten adibidez eh, hilero bimila euroko soldata baldin badaukazu edo, edo oso modu prekarioan eh, bizi baldin bazara. Ez. Eta gero ba sumina, ez, nik uste eh, augakoa dela, eh, alako amorru bat edo eh, izatea bultzatzen zaituena, alegin hori egitera eta nola zure zure begira da, zure haotxa, ba, beste ientzunara ez, berez, e, nahiko ariketa arroa da, edo, nahi dut, ez, e, betuntan daukagu bizitza bat, betuntan daukagu begiak, belarriak, eta nik uste dena daukagula zer esanaz, baina, ba, amorru hori edo sentitza esateko ba, ba, ba entzunein godi daztu ez, eta Eta, bueno, e, modu erdi ironiko, erdi benetako, erdi, bonot, eulik gero den tonua piskatalakoa da ez, batzutan ematen du oso sakona, baina ezakizu oso ondo benetan ari den, edo ironia den, eta, bueno, hortxe, hortxe gelditzen da, norberak hartu dezala nahi duen moduan. Uxio ez eta taipatu duzun e, presio pianidatzen dako azken hori benetan liburuko azken nipuña den. Ez, e, hausia da, justu, e, editorearena, e, e, distopia literarioak eipuña, sumindurarena eta ipatzen dena hori da azkena idatzen dagoa, alako eldarnio baten. Moro, bon, nere biereziki, liburuko azken eipuña izugarri gustatu zait, Sarari ezkerreko eskua falta zaio Tcheloa Ongi, lenbezala Ongi jotzeko eta topatu dute Leonardena. E burura etorriztzaidan Santibide egitenari ginelak Leongoko herri txiki batean nola topatu genituen e, bilagun, lagun elkar ezagutzen ez zutenak, e, Mutila Alemaniarra eta elkarrekin eskuban atara biak kuadro bat. Margotzen e, ari ziren. Sinesten duzu xue erdibana sortutako osotasunetan? Eh, nah, ez guztiz eh, ez bintzat eh bueno pizkagateza ah, eramaten hau esanbolderren albaita modio eh, romantikoaren eh, kontura eta eta estu testu hortan sinisten eh, eta adibidez eh, kontu hontan eh, ipu E, Badirudi, jara e, beher txelo jole elbarritua dela erdia dena besobat falta zaio baina nik uste e, justu ipuña kontrako erakusten duela, ez. E, pertsonaiarik osoena bera dela elbarria den arren eta, eta beso bat falta zaioen arren eta adibidez ba bere aizpa e, asko zere gehiago dela erdi, ba ora ere gazte eta eder eta eta ez elbarri izan arren edo bere bere manaierra askoz ere gehiago dela erdi ba bere lanean e, jota fuego eta eta arrakastatu e, jardunagatik ez irutzen zaite osotasuna ba norbere baitan e, bilatu beharreko zerbait dala ta bueno, e, lagun bati e, eskenea da eta eta bueno, vera elbarri el gelditu zen eta elbarri gelditzearekin batera ba, e, inibizio gaitasuna galdu zuen e, iktus baten ondorioz eta, eta beldurtzeko gaitasuna ere bai, ez? es ezta ezta beldurten, e, ez du sentitzen beldurrik Badaki egoera batzuetan sentitu egin behar lukeela, eta ikasten ari da beldurtzen, eta, eta ikasten ari da noiz lotxatu behar duen, eta horrelako gozak, eta iritu zait oso oso, oso, oso beti iritu zentzait, e, bero bueno, iktu zara daurretik, e, ere bai oso pertsona interesgarria, eta indartsua eta osoa, eta esango nuke elbarri denetik berak esaten du asko zero zorion dela orain, eta asko zero osoago, eta manikeren eurrian diotena da ikusten dut. Se derrubue. <laughs> Beatzipuñeko sorta batean idazleak izaten du. Ipuinen bat besteak baino gustokoagoa. Bai, nik uste dut ez zaket gustokoagoa edo konfianza ipuin bat e, batzuengan beste rengan baino. Naizta gero sorpresak hartzen diren tagian e, ure ustez ba honentzuketakoa den eh ipuinia ba, edo jende batzu du, direi pensa etzaien asko, etzaion asko gustatzen eta beste bat ba agian ezuki konfidentza gehiageriketzen iona ba jendearen gustuko gertatzen den, Eta adibidez eh ipuin bildumonekin eh sorpresa asko izan ditut eh ba iruditzen zaik, bueno, balaur ipuin batzuk gehiago errepikatzen dizkiodetenak gustukoen artean, adibidez bigarren ipuin opariak eta bueno, ipuin horrengan baneukan konfiantza, ez dakit, asko dibertitu nintzelako batetik ipuin horrekin eta bestetik eitzit, umore gut humorei gehiena daukan ipuina hori delako, tertzi delako literaturan umorea egitea ez dela batera erresia eta bueno, banere moduan, ba nolabait lortu nuela ipuin horrekin, ordain nahiko gustoran egingoen. Baina adibidez badago e, beste ipuin bat zu baxuan dena dialogo bidez emandako ipuña, Eta, niretzat, ipuina hogehiago esan zen, asko dibertitu nintzen, baina jolasa izan zen. Beste ipuin guztiekin nilalete bat edo bi emanituen, irazten, eta ipuina hogea harratxelde bakarrean iratzitakoa. Eta, gero, agende desientek aipatu dit, e, ipuini hori. Eta, dutezeko, bueno, babakoitzak, babagoen momentutik, eta berake daukan irakurle esperientziatik, eta ba... Ba, tekladez berdinek ikutzen dizkioetela, ez, e, ipuinek. Eta eta polita dela hori ikustea dagian gian e, zuri. Lan gutxien eman dizuna, dela beste batti, ba, gauza emozio mozio gehienerak indizkiona, zerpentsa gehien eman diona. Eta zu oso sakon jarri zeran, edo lanpila bat eskene diezune ipuin batek baigoldan horreti ez, diola, e, gauza hundirik esaten, ez. Azken emaitzarekin guztora? Bai, emaitzarekin guztora nago, prozesuarekin gustora nagolako lako. Baya, oso oso ba, lehen izan dako, ez, nire erritmura idartzitako ipuña izan da, alaba jaio eta lehenengo bi urte ez dan eta, ba, uste idazteari e, lehen begiratzen nio lapiskate, modu erromantikoan eta gian erromantiko egian, ez eta oso modu praktikoan begiratu dira alabain, esan nahi dudan nada, balen pentsatzenuen adibidez, ba. idaztenuen edo gau ez edo goizean e, oso goiz ez, badana buruan daukagu idazlearen e, irudi bat, eta nahi gabe e, dugu ez, eta edo apunteak e, hartzearena, edo paseoak eman, eta, eta gogo eta naritzearena, eta, bueno, ba, nik libura bidatzi dut horretarako batera aukerarik e, Izan gabe ba, egun osoa pasata aurra zaintzen e, bullarre ematen eruzsketeke eguen batera eta bestera eta idazteko hartzen dituen egunean bi ordu, arratsaldeko lauretatik e, e, seietara, ba, e, alaba zaintzalde batekin e, uzteen dugun e, bi ordu hoietan. eta sekula nuen idatziari ordu hoietan, baina ez nuen pentsatu egin ne orduonak alatxarrak ziren hori izan neukan denbora eta gainera era bat niretzako momentua zen ez eta. E, kafez nea prestatu, eguneko zigarro bakarra piztu, eta, eta hola, xe, aste egun edo idazten, eta alegin handia jarri dut, egunero bi ordu, eta bueno, hortara, hortara, gonaiz, nik uste, hori e, ba, izan dela nire e, proiektu, lan munduan, nire proiektu edo zentrala, e, azkenengo bi urtetan, al nuen ondoen egindut, beraz hor daude nire bertuteak, eta nire muga guztiak, li buru ontan, eta horren eta bestez, ba, ba guztora. Ekaitzak eta biokizugarri gozatu dugu, eta gozatzarekin bat ere ikasire bai, eta behondezu lau xue. Horeba, eskerrik asko benetan, eta eskertzen dizu eta esan izana. Geratu duzu irakurtzeko zeo zar. Ba bai, ekarri dut. E, Mariluz Estebanen amaren eriotzak libreago egin induen e, poemariotik. Ba poema bat, hautatu dut. Ba nahi duzunean? Eh? Urbil izena du. Telebiztaren aurrean dira etxeko egon gelan. Pantailaren pare, film bati lotuak. Beren mundu propioan, hama semearen zilborrestearen berrasmaketan. Oraingoan Western bat da. Buffalo Girls, gizon arte batean kementsu eta libre bizitzen saiatzen diren bi emakumeen adiskidetasuna eta abenturak kontagai. Haietako bat, calamity Jane izenekoak, aurdun gelditu eta utzi egindua labatsoa umerikabeko beko mazte baten etxean. Ama batek ez du inoiz zere umea abandonatzen, hotz egindu derrepentean semeak. Hori ezinezkoa da. Berebilia itzuliko da, ikusiko duzu ama. Baina ez, ez da itzuli, eta ekin dio, malko begiz asieran negarzo tinez, ondoren. Pere besoetan hartu eta alabaren onerako eginduela asida argudiatzen ama, ez dela ez duela maite, maitasuna ez dela beti nahikoa, ama horren bizimodua ez doa alabatu ume baten beharrekin. Umeak begiratu dio, betilun, eta aserrea eta bertigoa irakurri bizkio begila usotuetan, Nien naiz izango esan dio berehala hamak, nien naiz izango, errepitatu dio, Nik ez dut t sekula alde egingo. Baina badaki bere adin txikian, segundu batez izan daer, izan bada ere, jakin duela eta esperdua astu ere egin duela, pelikulako protagonista bezala bere ama ere badela, bere burua edozeren aurretik jarri ohi duen horietakoa, eta instant horretan elkar besarkaturik, gizaki elkarren handik egon daitezkeen hurbilen egon dira. Zer da, uraso izatea Usueia mundu oso bat zenuen aukeratzeko eta horixe aukeratu duzu zergatik. Ba, hasi nahi hasi nahi pentsatzen, dugu bueno, e, euskera irakurri nahi dut, e, zerbait, labur bat e, izan behar da, eta liburu guztien artean begira hasi baino, zari, bueno, liburuak azpimarratzeko joera daukat, eta beraz alako pasarte asko dauzkate azpimarratuta, baina hasi beharrean, bueno, banen artean begiratzen eta hautatzen, tatzen, ba, peskate, memoriadik eta batekin dut, azkenengo, bueno, azkenengo irakurketen artean, eta gobelatu naiz ba, liburu honekin, eta nora bazazkan ba, poema gainera e, narratibo dexente, ba, pieza txikiak eta ba, irakurtzeko politak zentzitezkenak, eta basko bueno, gustatu zitzaidan e, liburua e, izan zen, eta horregatik. Usu, irakurle aldeetan dinamizatzei lanetan bazabiltzaketarian, Zumaian, e, lasarte horian... E, Astea azkenean 2014ko lehenengo saioa eingo dugu ordiaziako irakurri taldean, 3. E, urtez jarraian, hileroi-hileroi elkartzen gara, ba liburuen inguruan solazen aritzeko emozioak partekatzeko, ze esango zeniek ezuk Ordiziako irakurri taldeko kidei? Nik transmititu dieza, diezaidan. Ba, ba jarraitzeko hortan, esan diute zait, em Irakurleta aldeak, dihala, azkenen gurtetan e, sortudan den ba, ez dakiz fenomeno edo itura edo bueno, ederrenetako bat iritu zeilen esan bezala, gerota espazio gutxiago ezkagula gure artean hitz itzegiteko, zanait, egindako harremanetan eta ba, betiko lagunekin eta bueno, gelditzen gara eta hitz egiten dugu baina oso gutxitan gertatzen dela, ba, kalean, ba, batean e, ba, ezagutzen ez duzun edo askorik ezagutzen ez duzun horreitekin ba. zola saldia suertatzea ez? eta nola ez ba are gutxiago literaturari buruz eta orduan e, nere hitzaitz hori baitsei dala benetan e, romantikoa zentzurik ederremean eta eta honenean eh ba, ba literaturari buruz eta irakurketa batek sortu dizkigun e, emozio eta pentsamendu hoiei e, buruz hitz egiteko ba elkartzea sortzea pertsonen arteko alako harreman zuzen eta oso intimo bat eta ni benetan e, emozionatu egiten adute irakurri taldeak eta Eta arduan, esan bueno, gonieke, ba, eskerrik asko eta asko poztena izela holako ba, jendea badagoelako. Zer dago emakumearen sombreroaren gainean? Fio, zer dago? Ah, nire galder. <laughs> <laughs> galdera bat zer. <laughs> zer batzen du silbiok emakumearen zaurer garen gainean? <laughs> <laughs> ba, ba, ez dakit, ne, ikin, bueno, kantau, e, piloak guztatze zait, eta gainera guztatze zait aspalditik. Eta hau da, e, bueno, aukeratut, Justo lehen esan dutez, nire ustezi puñak ez direla ulertu behar bakarrik buruarekin, baizik gorpuz guztiarekin. E, Nik kantua, ulenengo aldu dizentu uste, ez nuela ezer ez ulertu. Ez, a, una mujerkon sombrero, da, zei da, esaten, ez, eta zertaz, ba, ian unortaz pentsatu, beste gai, iritxe entzitzaidan, eta askotan entzuten nuen, eta gero, bueno, ba, denbora pasa dela, ba, ba, zure bizipenetatik, eta, bueno, ba, e, elduago izan dela, ba, interpretatzen zuaz, eta beste era erabaten ere ulertzen zuaz, Baina iritzei barela e, kantu bat, bere e, doinuagatik, bere letragatik eta Silvio kantatzeko daukan moduagatik, ba da, gorputosoa e, ikutzen duena eta ulertu ezin diren edo buruarekin ulertu ezin diren e, gauzak ere ikutzen ditula eta horretik gustatun zaitasko. asko. Uxue kuriositate zorain dela ordu bete hondartzan zebeiltzan bi pertsona haiek orjarraitzen dute edo e, gehiago hurbildu dira. Utxu txik da hondartza. Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Ze ha perdido esta bella locura Zubrebe cintura debajo de mi Ze perdido mi forma diamant de... Uxo ebene, benetan, baga noen zurekin soldasean aritzeko gogoa eta blazerra izonda Ba, niretzak ere, bai, ba, benetan, eskertu izudetan bidapena egin izana Ta ea aurrengoan aurrez aurre posible den, Ea ba, mila esker da desu estu bat Berdin, muzu bana Bai, jo Veo más viu que no me alló Veu más viu que se perdió La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores ni ha historias Eu ligiro Uixo alberdi Suarrgta lechea Mielme gor orador conjugado Una mujer innombrable Vuela como una gaviota Y yo rápido secó mis botas, blasfemo una nota y apago el relo Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo Chagall Corrompió al centro del miedo Y yo, que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Mandiotik, zaldibiko kixkurgunek babestutako tartea. Sukaldaritza puntakoa eta berritzailea, baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena. Euskal gaztak eta basatxarri produktuak ere eskaintzen dira. Larraitzera bidean ara larko benta. Kiskurgune. Iakiteko Galderak Galderak gustatzen zait Parekoa ze pentsatzen aidan jakitea Begik irakurtzea Oangoari irriparek nola aldein dion atzematea Galderak gustatzen zait Eta galderea nik zer antzungonuken pentsauta gero itea. Ez pentsa, arik eta politie da. Jolasteko modu bat. Eta egiesan, nei, izugarri gustatzen zait jolastea. Ingurukok espero ez duenakin jolastea gustatzen zait. Ingurukoa, haua erdi irekin, erdi itxin harrapatzea. Begiradak lapurtzea, taparre algarako paritzea. Galderakita gustatzen zaid. Begiratzeko. Ba. Alaxe, gertau bezela kontauko dizuet. Degirat, ba. Aste azkenen buelta institutua oporretatio. Lehenengo ordun DBH bateko nere ikasle maitekin gai berrikin asteko asmoa. Zatikik. Mohamed ta amazazpi gamelun ipuñek onta unien. Nola iltzorin zeola bere iruse mehalaban arten banau behar zitun gameluk eta bla, bla, bla. Beste ordula orden batez, Zatik ingurun izketa neon ondoren ateatako ondoriok arbelen idazten hasi nintzen. Ikasitakok kuadernon txukun, txukun jasotzeko. Ez zait, denbora luzez, arbelen idazten, ikasleg erdi bizkarra eman da eotea guztatzen. Tabos bat minutu eman gonikuneen, tabakoitza bere lanen zenrauta zeonen, zapla, ez bat, eta ez bi. Di, da, buelta erdi eman, eta arrapazka botanien galderea. Pozik bizialtzeate? Eta zapla, ez bat, eta ez bi, di, da, altu eta fuerte fundamentuz, seguru, hanek erantzun zon. Bai. Bozik bizi altzeate, bate pentsaube ube beharreko galdera dala uste ustedet. Bos bat segundoz pentsatzen egon da gero, gorka anas izan, bueno, eske etxekolanak, eske azterketak, eske, eske, eske... Bai, oez. Pentsa ube erantzon beharreko galdera dala ustedet. Emozen hau ininun haneren baiezkoak bai, baino batez ze, erantzunen bere tasunek, ziurtasunek eta indarrak, eta gainako ikasleire emoziori transmititzen saiaun nintzen. Uztet, ulertu zutela. Hoi bai, danak harritu zien inien galderaz, harritu lotxau intzielare esango nuke. Izane pozik bizi altzeate. Ikusnikuna horpegin gatio, sekulein jork etzila halakoik galdeture pentsaunun. Baten bateek irati pizza, pizza inda daure pentsauko zon. Baina honegizu garri gustatzen zait, irati pizza pizza inda dau pentsatzeko motibok ematea. Pozik bizi dien takit, momentu hori Pozik bizi izan zuela. Bai. Degietara Degiratzeko Oduba Galdera Egi teka itekomo esonea gawa unda ulularik aisea orbelagorata dabi gelan seasan seaska batean eineiz lokartu, bildurrak hartu nauelako hiluun dago ingurua, eta ezinean negar batean deitu zaitut. Eta ezinean negar batean deitu zaitu Ham Biohotzeko ama, ama zaoz nire gana. Eta autoi babes nazazu. ZUKERAGIN Ez azula Hoi ama, se aska zukeragin Ez azula aldegin Hoi ama Nire hame txontzia Haul eta txikia Erdi aritu gara Uxu eregin GORPUTZA BERA ERE ABANDONATZERA INO DAGELAKO ARGIAN Anirelarria ez uzte gozoz maretu bere... Zorioa horixebaita, Mintxiki etamina handiak onartzen jakitea? Argituz badoan nire aurrean ikustea. Burarekin baino gorputzarekin bizitzen asmatzea Eta gaurko, Azken kanta ama guztiei, usueri berari, gure amari, zuen guztion amari, ama euskarari, ama lurari, ama euskalarreari. Se aska zuk eragin, ez azula hartegin, oi oh, ama, oi oh, ama, nire ametxo itzia. Xin... Biotzeko, ama Itzak, Andoni Salamero kantuan, Laja eta Mikel. Biotzeko ama, gaurko saioari agurresateko aukeratu dugun kantua? Urren goan gehiago ekaiz. Urren goan gehiago. Pausatzen... Gusto erari joara. Ederra izan da gaurkoa. Egingo dizut ni Eta zorionekoak gu aurreko hastan ere gauza berasaten nuen, baina zorionekoak gu halako momentuak bizitzeko aukera izateatek Zure eta upen hotxak boene bihotz hartzazulo eta izan bake Itakaron jaur biltzen zezkigun solaskideak bilusteko prestue goten direlako Ez azula hartegin hoi Gorputzarekin pentsatzen eta buruarekin sentitzen ere akusten digutelako. Zia. Eta gupozik pozik. Ekaitz pozik bizi altzea. Pozi bizi Asko pentsatu alde zuerantzteko. Ez dituzte. Muixu potoloana eta datorren astera arte. Aio, izan zorion Zahululari, aizea horbela gora ta berazakarki astintzen dabi. Gela, sehaskabatea, ez zinaiz lokartu bildurrakartu nahuelako. Ilu dago ingurua, eta ez zinean egarbatean deitu zaitu. Zatoz nire gana eta otoibabez nazaz. Oi ama, se askazuk eragin, ez azula aldegin. Oi ama, oi ama, nire jame txontzia, haule eta txikia gorde ezazuz ebrekanta. koargia ta nire larria ez uste gozoz maretu da bere ala begi guztien lausoa argituz badoa nire aurrean zuikustea ama estube sarkatu arren ez nazaz du hemen bakarrikin oizuzi eidazu zu diro bein berriro gogoko dudan lokanta hori hori ama zehaskazuk eragi ez azula alde Ki amor de esa su Lolo o enea urtzoa Maita sun uso lastan chegilas kabia cuchun encavia Lasai amacho emenda Izarrak irten izarrak irtendazugana pausatzeradoa. Hargi egingo dizutnik, ondoan zutunik baretasun ez bildu arte. Entzun zure penotxa, oene bihotzartza zulo eta izan bakek. Eta zula jartegin, O oh, ama, oi oh, ama, nire jame txontzia Aula eta txikia gorde eza zuzeure kantaz Aula eta txikia gorde eza zuzeure kantaz